Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil Alameen Vassalatu Vassalamu ala nebina Muhammed Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Darashni Hadis is the Biliji Resul i Muslim اتبرني هو ابو هريره رضي الله تعالى عنه ونيم صيده يا الله وصالح صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل رمضان ففتحت ابواب الجنه في السماء وغلقت ابواب جهنم وسلسله الشياطين عندما نستقبل رمضان a zatvore se džehennemske kapije i šeitani budu bačeni u okove. Ove hadis govori o događajima koje nastupaju prve rnazanske noći. Džehennemske kapije se otvaraju zbog radosti i zbog dobrih dijela koje očekuju se u ovom mjesecu, a džehennemske kapije se zatvaraju što je također radosna vijez za ljude i za grešnike ovog umeta. Kao da im se na neki način šareti pokajanje i teoba i da iskoriste ovaj Ramazan koji su dočekali živi na najbolji mogući način, a to je da čvrsto odluče da će biti pogorni Allahođovi šaru i da će prepostiti taj Ramazan i da će početi klanjati jer šeitani su zatvoreni. Ovaj Hadis u Buhari umuslevo došao je uopće da su svi šeitani zatvoreni. Međutim, Hadis u Timizijevom sunenu pojašnjala da se radi o tome da u okove budu bačeni Maradatun džinu. To su posebno nepokvorni vođe šeitana i vođe džina. A svakako da je i svim drugim šeitanima otokvora bazana otežano djelovanje. Posebno je naš poslanik Aleksu Latvala Sadam je kazao da oni djeluju putem čovjekove krvi, a čovjek kad posti i kad je gladan, naravno i protok krvi je slabiji i prostorim je sužen. Wallahu ta'ala alemu, salallahu ala nebina muhammed.